Interlàquim Produccions és un programa d'indirecte ràdio podcast per a Matàpera Ràdio. 5 minuts de les 8 h per estar sintonitzant Matavapé de Ràdio sense 57.1 la freqüència modulada i aquest és el programa de música independent a les zones arsianes de l'antena més alta del Vallès per tota la comarca la música independent es dona cita a Matavapé de Ràdio de la mà de Comno Interlàquim Produccions La vostra cita ineludible amb la música des del circuit Underground és aquesta, el satèl·lit de música independent, el programa de la gran minoria per malòmens del segle XXI. Uh, Interlaquem produccions que en aquesta setmana segur que t'interessa més que mai. I perquè diem això? Doncs perquè és una de les setmanes claus dels 365 dies que té l'any. Una setmana clau en la qual tothom, absolutament tothom, no a dins de la gran minoria, està parlant d'unes de ben importants. Un esdeveniment a Barcelona, el primer Sound 2007. Ja sabeu que nosaltres som ferrenys defensors d'aquests festivals i òbviament i trobem un festival de música independent tan important. Nosaltres també hi serem. Primera Sound 2007. La nova edició d'aquest festival barceloní que plega eh, doncs una quantitat enorme de projectes de música independent, eh, des del rock, el pop, a la música electrònica, el folk, eh, que s'està fent avui en dia, des de qualsevol país, des de Portugal, des de eh, Catalunya, des de la resta de l'estat, des d'Anglaterra. Des dels eh, Estats Units, des de qualsevol punt, el món i tal, la primera sauny, el centre neuròlgic de la música independent, aquests dies a Europa. I el festival ja ha començat, ja ha començat a per començar la setmana passada, eh, vam estar, doncs, eh, doncs, eh, doncs ja anunciant, anunciant eh, els showcases, que donaven entrada a aquest festival de la mà del segill barceloní Becore de Green Ufo, segell distribuïdora eh, sevillà i també eh, del show que queixa patrocinat pels nostres companys eh, de revista des d'internet El Lorito Però el gruix de la programació comença demà, demà i els caps de cartell d'aquest festival toquen justament demà els caps de cartells, Machine Pankings", la formació Bill Kurden torna", torna", torna amb un nou disc i el presentaran en exclusiva en primícia el Primera Sound. Per tot això, avui aquí a Interlecum Produccions parlarem amb el director d'aquest fantàstic festival, amb Albert Guijarro, que ens posarà una mica d'entascens del que donarà a si aquesta nova edició del Festival de Música Independent Primera Sound 2006. Parlarem una mitja hora eh, doncs, llarga amb Albert Guijarro, eh, codirector de la primera sala del 2007, però també, òbviament, tindrem música, i música relacionada amb la cita ineludible d'aquesta setmana per tots els que sempre ens escolteu aquí, a Interlecim Produccions, el programa de la gran minoria, el satèl·lit de la música independent, a l'antena més alta de Vallès, des de Matarapéa de Ràdio i també des de la xarxa de xarxes en format podcast en directe a Ràdio Podcast, tres dobles Comença a interlocir produccions ara mateix i parlarem al Bergui Harro i escoltarem propostes que no us podeu perdre d'aquesta propera edició del primer Sound 2007. Si t'agrada descobrir i escollir la teva música, aquest és el teu programa Interlaquen Produccions. interlocui en produccions el programa de la gran minoria Hàdi Mekres de 8 a 9 al vespre a Matàvera Ràdio el 107.1 de la FM Sí, sí, sí, esmaixen punkins i un dels cas de cartell però, evident, arriben uns històrics eh, en aquest primera assa estem parlant de Woodcocks Històrica d'un anyany de Woodcockx i la formació enconiana des de les yes britàniques, uns històrics de uh, tot el panorama del So a Manchester des de la visió Miss Pk Bullcockx estaran en aquesta propera edició primeras del 2007. De la mateixa forma, a la mateixa manera ho faran Xat disco un projecte que ha presentat un treball fantàstic eh? Kingdom of Fiar. Això és un reactionccion Per. I acabes de sentir-nos, ara mateix m'agrada per a ràdio, això s'interladi produccions del programa de la gran memòria, el programa per malòmens del segle XXI, el programa de la música independent. Ja estem escoltant Shit Disco, des del seu llibre entre Kingdom of the Fear, aquest de Reaction Party, un dels projectes que es presentarà en aquesta propera edició del Festival Primera Sound 2007, que comença amb tot el seu gruix de programació, de Demà, amb Smashing Pumpkins y estos señores son buenos de rol, de rol, eh? desde Portugal, a eh, taboneros, o las taboneras, mejor dicho, de can de ser, sexy, con muchos de eh, que han hecho esta formación, eso es solta, o frango, El projecte uh, Bombi de Ruller amb aquest Sulca o Franco. Hi ha uns altres protagonistes dins el camp més de la música electrònica des del The Warming Hot Chip. Ever wonder as it's It was never gonna Okay. <sweak> a My son, my say I say the moon calls me back every day I was seen on a long other street The way you move is like a little bee I'm so tired of all the lies I'm so tired of all the lies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 Let's go. Els eh, Hotshever, aquest eh, boy from school, eh, des del treball de warning, una formació, un projecte des de l'àmbit de la música electrònica que sempre doncs, heu sentit moltes vegades ja aquí a Interlacent Produccions, sobretot des de la seva arribada en el sonar eh, de l'edició, a l'edició passada, el sonar, al eh, qual doncs, van ser un dels eh, protagonistes destacats. It's i com que doncs anem sempre amb el temps eh, molt just eh, perquè ja sabeu que nosaltres històricament sempre havíem hi fet allò un programa de dues hores, ja ho fem d'alguna i tal, doncs hem degut al tema i tal i doncs anem a parlar en tot cas amb l'Albert Guijarro sobre la primera sauna a Bully per tots aquests que us heu incorporat tard eh, eh, doncs eh, parlarem amb Albert Guijarro, codirector del festival de música independent primera sauna 2007 que doncs comença el seu gruix perquè ha començat de fet el seu gruix d'actuació i ens comença demà al parc del fòrum de la ciutat condal amb uns grans destacats els machine pumpkins Ja ho sabeu, eh, companys i amics, eh, que doncs, comencen la conta enrere. Eh, pel que respecte a un dels grans festivals que nosaltres, doncs, any rere any, donem cobertura com a, musica, com a festival de música independent, un dels eh, festivals més importants que es donen cita a la ciutat eh, de Barcelona. Estem parlant, com no, de la propera edició del festival Primera Sound 2007, amb un cartell eh repret de noves propostes, de propostes doncs eh ja consolidades i de belles glòries eh, amb, amb tot el respecte que se'ls mereixen i tal. Que, eh, doncs eh, es donan en cita en aquest eh, festival, un festival que ja ens el fem nostre eh, de, cada any any rere any. i per eh, parlar del Festival Primera Sound eh, 2007 eh, a Barcelona tenim doncs a eh, l'Alberg i Haro eh, a través del fil eh, telefònic eh, perquè doncs ens en fagi cinc cèntims del que donà ací aquesta... Uh, aquesta propera edició que, doncs, uh, començarà, um, com qui diu la cosa, aquesta setmana que ve, perquè hi ha activitats uh, abans ja de que comenci el Bruix de la Provenció. Dona la benvinguda d'Alberg i Gijarro. Albert, uh, què tal, com estàs? Hola, Bé, què tal? Uh, hem, segurament t'enganxem en plena efervescència de feina i quasi ve desitjant ja unes vacances, no? Sí, sí, déu nhi ara ja està quasi tot ja, estem muntant, mm -hmm. eh, però, però bueno, queda, queda tot el gruix. Doncs queda tot aquest gruix i és un gruix important. Eh, estem parlant del festival, sempre parlant dels festivals, amb una, uh, i en aquest cas també el primer son, amb unes, uh, unes cites uh, sobretot concretes, que és a partir del, del dijous uh, 31, uh, 1 uh, i 2 uh, de juny. Però no només aquests dies eh, succeeixen coses i tal. Nosaltres volíem parlar també amb l'Albert sobre el pre, el post i, òbviament, sobre el durant. Eh, com penseu començar eh, aquest, eh, aquest, eh, aquest festival? Com, com comenceu a fer boca una mica? Bé, bueno, comencem ja aquesta setmana. Primer tenim un, un, uns concerts a l'AFNAC, Uh -huh. de Plaza Catalunya uh -huh. eh, després fem un, un tour al metro que és fa el dissabte a la nit uh -huh. eh, que comença són quatre, en quatre estacions amb quatre artistes diferents uh -huh. i és com un tour a través del metro que comença a les 11 de la nit i acabar a les 2 de la madrugada amb l'últim artista uh -huh. després ja seguidament el dilluns comencen els concerts a la sala Apolo que, uh -huh. que són showcases amb discogràfiques Locals, Com eh, llista, Becore, no? Suposo. Becore, Houston, mm. uh, Houston Party. Mm. I després, eh, això seria el dilluns, dimarts i dimecres de la setmana següent i ja el, di el dijous ja comença amb el fòrum. Doncs eh, això és una mica la, la, la prèvia i tal, doncs, eh, que, que tenim. Aquests concerts de, de la FNAC eh, doncs, eh, i, el, i, aquest, i aquesta baixada al metro de primera sauna. Una cosa que rectifiquem, si no equivoco, però l'any passat no veu feia alguna cosa similar? Sí, al metro vam fer ja un, una sèrie de concerts, van ser tres, amb tres estacions diferents, i bueno, va funcionar molt bé i tant els gestors de, de, de la red del metro, TMB, mm. i nosaltres pensàvem que això es tenia que reforçar i que bueno, era una curiositat. No? I el que hem fet aquest any és fer com més en horari de concert. L'any passat es va fer com en horari de tarda sí. i aquest any, eh, és a dir, que la gent, eh, no sé de la gent que passi per el metro, l'any la passat hi haurà d'haver-hi un públic que anava expressament a aquests concerts. L'any uh -huh. aquest passat es notarà més perquè ja es fa en aquest horari, no? Comença a les 11 de la nit el primer artista, no? Uh -huh. És a dir, que és com anar amb el teu i aquest sí. una d'una estació veient dels diferents concerts, no? és com una curiositat. Bueno, I a més serà oficial, no? perquè amb això del tema aquest de la música al carrer i tot plegat, això està parlat i més que parlat, vull dir que no tindreu problemes amb la publicia, no? No, no, no. no. Eh. Bueno, de fet aquí tindreu, eh, i rectifiquen també si hi ha algun nom que anot d'això, però tindrem el Fernando Faro, el projecte de Fernando Faro i los alienistas, tindrem el Triangle de Amor Bizarro, haurí pitit en His Tragedies i ja, l'Eye Brigade serà així, no? més o menys? Exacte, sí, són aquests quatre artistes eh, i, bueno... Repartits allò... En, amb, amb, bueno, en tres estacions, perquè... Eh, el tour acaba amb, amb, amb Universitat, eh, que és la primera estació on comença el tour. Exacte. Doncs eh, això és el que dona a sí, eh, ci, doncs aquesta baixada al metro, també com us deia l'Albert, aquest, aquests concerts a l'AFNAC, eh, eh, en la Triangle i tal, i després, doncs, ja comencem amb aquests showcase eh, que tindran de protagonista doncs els segells, eh, segells històrics quasi bé diríem i tal de la música independent eh, com Becore i Houston Party Records entre altres um, el, el, el post el post serà la festa de la festa de Cluendo no? suposo com anirà això? Sí, ja és un clàssic ja del festival cada any quan acaba l'últim dia el diumenge el diumenge 3 eh hi doncs fer una festa de cuenda aquí a l'Apolo també mm -hmm i am um, ni no, hauran artistes, eh, uh, amb bandes i DJs que és fins a la matinada. Mhm. Mm doncs, uh, això serà la festa la d'aquesta de Cluenda, eh, uh, um, entre entre mig i tal tindrem el, el gruix del, fe, del festival. A nivell de producció, a nivell d'organització del festival, uh, ens possem destacar uh, novetats a nivell uh, alguna novetat i tal que hi hagi en relació a l'edició passada, el primer sound. Bé, bueno, el recinte, la, la producció del recinte la condicionem una mica a l'aforament, és a dir, l'any passat es va utilitzar molta superfície, aquest any ho reorganitzem tot una mica, a més hi ha un escenari més d'electrònica, hi haurà dos escenaris d'electrònica, mm -hmm. eh, i entre en els principals torns que segueixen ben sis escenaris mm -hmm. i, es, bé, bueno, Uh, és una mica la mateixa estructura cada any continuem utilitzant l'auditori de l'edifici Fòrum que és una de les, mm, mm. de les coses que li donen personalitat dels escenaris que donen personalitat al Primavera Sound quasi que ja s'hauria eh? sí. d'ampliar per culpa sí, vostra sí, sí, sí. i en, en qualsevol cas hi ha una, una cosa a nivell programàtic eh, del festival eh, doncs és, és novetat i és aquesta col·laboració amb, amb ATP no? Sí, l'ATP és l'Oltumorros Party, que és un... són com sis festivals que succeeixen uh -huh. a Anglaterra. Uh -huh. uh, cada un molt peculiar i amb molta personalitat. Eh, I, bueno, d'alguna manera va sorgir una connexió entre, entre amb dos uh, festivals uh -huh. perquè... Eh, hi havia moltes relacions en tipus de programació i en els gustos i amb les línies estilístiques, no? Uh -huh. I van ser ells que, a més, eren clients, allò era públic del uh Primà -huh. de Gassar, on ja com tres anys venint allà, sense que nosaltres us apeguéssim, va contactar amb nosaltres i, bueno, vam començar aquesta, aquesta relació entre els dos festivals, no? I que crec que anirà més. Em, com, com es concreta això? Es concreta eh, potser amb el... Eh, amb el... Sí, cosa. Han, eh, ells programen un escenari que uh -huh. serà l'escenari ATP o el Tomorrow's Party uh -huh. Ells s'han dedicat a la programació d'aquest escenari i a més eh, portant una de les idees d'un dels seus festivals que es diu el Don't Look Back que uh -huh. és fer eh, els artistes que actuen interpreten íntegrament un dels LPs que han sigut més representatius de la seva carrera i diguem que dintre de la història del rock han sigut eh, discos influents com ha sigut el de Sony Juice o uh -huh. Slint o Dirty Three, tots aquests grups només interpretaran un LP íntegre això és molt raro de trobar en festivals quan en festivals on saben que el públic eh, sap o apreciarà mm. i bueno eh, es pensa que el, el públic del primer d'aquestes és un públic molt mm. eh, que ha escoltat molta música i això ho apreciarà no? i llavors, bueno, és un una de les curiositats i si aquí podem fer, no? Home, això de poder escoltar en directe el The Dream Nation, per exemple, eh, òbviament, no, no, és, és una glòria, no? I entre sí. altres, eh, perquè és l'In també, doncs, amb el seu, dir sí, que és i tal, però en qualsevol cas, és una debat interessant i tal, que sí, ja, per, suposo, per aquest públic eh, tan, tan malomen que... que que, doncs, una mica, doncs, abarqueu aquí al primer Sound. Um, això és concret així, aquesta col·laboració amb el Tomorrow Parties. Um, teniu alguna altra col·laboració així destacada i tal a nivell programàtic? Bueno, aquest any també hem començat eh, tímidament amb la revista Vice, que mm. és una revista, eh, no sé si bueno, no sé si dir-li de tendències, uh -huh. no és ben bé de tendències, uh -huh. eh, que ha programat una part de l'escenari de, de baix no, que, uh -huh. que tenen ells. És una revista que començarà a publicar-se a partir de, del juny i es presenten aquí al Primavera Sound. No? Uh -huh. eh, aquest tipus de programació i festes ells ho fan a més festivals. Uh -huh. eh, recentment hem vist un escenari al a Austin, al Subway Southwest, a un festival, i bueno, és, mm -hmm. uh, han fet una petita programació aquí també. Doncs uh, molt bé, això és concret uh, d'aquesta manera, a uh, uh, part del recinte que abans en parlàvem, a bueno, uh, part de l'escenari aquest, uh, aquest de més que, que comentaves, Uh, doncs uh, uh, L'any passat ja veu estar, doncs, per exemple, amb el tema de, de la fira i tal, teniu aquella fantàstica guarderia, que això, això uh, doncs, doncs és, un, és un gest que, per als que tenim una, una certa edat, i potser podem tenir sí. ja fills i tal, però aquesta nit el complementeu amb els cicles de minimúsica, no? Sí, sí. sí uh, una de les coses que ens van dir... a uh, algun dels clients era la idea de poder fer alguns concerts en aquest escenari, no? Uh -huh. I tot ha coincidit amb una sèrie d'artistes que ens van presentar un projecte eh, que van adaptar el seu repertori per al uh, públic uh, de menys edat o sí. infantil, no? I llavors ens vam fer un petit escenari amb actuacions que, que es faran el divendres i el dissabte de 6 a, a set i algo. Eh, on varios artistes tocaran el seu repertori, ha doncs, adaptat a, als més petits. No? És, bueno, també és una de les idees és que surt de normal d'altres festivals. I a nivell de públics, quan parlem de públics, allò pot ser una mica de típics i tal, i que una mica es poden arrossegar cap a, cap a aquestes noves tendències dins de la música independent i no hem de parlar de lo que veu començar l'any passat, a la passada edició, i va ser allò d'obrir portes i tal, amb un preu concret i tal, perquè la canalla discuta que discotequera i tal, entrés al recinte, això es tornen a fer? Sí, sí, sí, sí. en realitat el... el... No, no es paga entrada fins als 14 anys, mm. eh, però sempre tenen, tenen que vindre acompanyats d'un pare o a mm -hmm. eh, Això Jo, per exemple, em vaig trobar a Anglaterra en un festival que em feien pagar amb la meva nena de dos anys i em semblava, mm. em semblava ridícul, no? Yeah. I feien pagar el preu sense una entrada, no? I pensem que, home, és molt interessant que... Que es pugui accedir a aquest tipus de festivals amb, amb, amb els nens i a més eh, tan difícil que és avui en dia eh, trobar eh, aquesta apertura mental de la sí, música i, i tota la música que poden escoltar els nostres fills està bueno, bé per la, per la comercialitat i el que posen a les ràdios i a la uh -huh. televisió no? i llavors aquesta oportunitat de viure la música en viu bueno, sí, no crec sí. que és que és única. Escolta, don, si et sembla, eh, anem a, a parlar de, de lo, del gruus que en definitiva és, és l'aparador la, més gran i de, del festival, que és la programació. Eh, marca'ns una, una mica les línies i tal que he volgut seguir en aquesta edició i tal. Com definiries en global aquesta, aquesta programació del Primera Sound 2007? Eh, és més rockeres, més de folk, és més de com, com ho veus? doncs jo crec que aquest any hem aconseguit eh, tindre la, la programació més variada tindre una mica de folk una mica d'experimentació eh, electrònica eh, rock eh, els clàssics, els consagrats jo crec que és un dels anys que ha estat més equilibrat, eh, amb la meva opinió mm -hmm. eh, propostes molt, molt arriscades com la de Mike Patton amb Fenneth, sí. que jo crec que és pot ser un moment mm hàgid -hmm. i trement. Mm -hmm. I, no sé, i tindre uh, tots aquests grups que podem posar a l'auditori amb aquesta programació més intimista. Mm -hmm. mm, jo estic molt content de l'equilibri que m'ha aconseguit aquest any, no? Que igual alguns anys se'ns havia anat una mica cap al folk o que... Cap... Mm. Penso, sempre intentem eh, aquest equilibri sí. i a vegades és una qüestió de percepció no? de, de, que sembla que se'n va vagi més cap a un cantó que per l'altre no? i a vegades mm -hmm. això la culpa ho el tenen els caps els grups més o comercials o caps de cartell mm -hmm. que sembla, ostres, eh, s'està anat cap a mm. però bé, bueno, sempre intentem aquest equilibri no? de Òbvi Sí, sí. En qualsevol cas, i tal, els caps de cartell, eh, bueno, està clar que, que si, si, un, si hi ha un cap de cartell eh, doncs, clar en aquest festival es maixin pànquins. Com, com penseu que, que reacciona aquesta gent eh, en directe i tal, Vilcorgon i companyia, en aquesta primera sound? Home, jo suposo que serà un concert per... Eh, tindre contents els fans jo crec sí, no? que tindria que ser això com van fer els pixis en el seu dia no? confio en un xou d'aquest tipus perquè bueno, també ens podrien vindre a presentar el que diuen que serà el proper disc que encara no s'ha se sentís res no? uh -huh. eh, jo crec que, que estan esperant els fans són els sols clàssics Sí, eh, suposo, suposo que en aquesta delçada i tal, doncs eh, la, la, la, la cantidad de gent que pugui venir a veure, és, gran part, un tant cent molt elevat de gent, és per escoltar també els clàssics, eh, però, però després, si escolta, si hi ha gent que ja ha vist els Màxines en, en directe i ha escoltat aquests clàssics i, i tot plegat, tu... Quina creus que, que pot ser una sorpresa interessant musicalment parlant i tal en aquesta programació? Algun, algun projecte que, que pugui sorprendre com en altres edicions, per exemple, podria haver sigut Xec, Xec, Xec, per exemple, entre, entre d'altres. Cap a on apuntaries? Cap a quins projectes com a força interessants i que poden despuntar en aquesta, en bueno, aquesta propera edició? A veure, jo crec que... Eh... En el, en el camp de l'indi més immediat o el més festiu, mm -hmm. jo crec que Clatsons, no sé si sorpresa, però després mm -hmm. de la matinada jo crec que seran una festa. Sí. Jo crec que sí. Després, uh, com a grup així és, mm, peculiar, crec que Beirut. Mm -hmm. mm, jo crec que és una, una de les bandes més curioses que han sortit últimament. I d'allò recorregut, també, no? Sí, per sí, l'edat, sí. vaja. I no sé, potser també s'està parlant molt dels Blond Redhead, mm -hmm. crec que també faran un bon show. I les referències sí. que tenim també són molt bones, o, o de Ter Leo. Bé, la veritat és que segons el... Bé, bueno, per mi jo crec que una de les curiositats més grans és la que he comentat abans crec sí, que, sí. que serà un moment molt àlgid el de, de per alguns, sí. el de Mike Patton amb Fenners, ah, que bueno, jo sí, crec sí, que serà Fennes, per sí. el terrorisme sonor absolut, que ens quedarem allà tots bocabarats, no? Sí, de fet no sé si és més com un projecte, més que el, una banda a descobrir, però bueno, serà un moment molt peculiar. Bueno, suposo que vindrà mol, mol, molta gent d'aquella que li era el Sorolli i tal, que ha pogut experimentar concerts de, de, de White House i de Merzbo i sí, tal, i, sí, que, sí. i que també va poder eh, veure doncs, l'última aparició de, de MyPath eh, per, per Barcelona i tal, amb el projecte... Uh, uh, uh, amb el projecte de torn. Junta. en qualsevol cas um, això és el que ja sabem que fem una pregunta una mica complicada <ríe> Alberto, quan et diem escolta, destaca'ns alguna cosa de la programació per la part que et toca no? però bueno, en qualsevol cas i tal, uh, doncs, el que sí que que, que és una promoció extensa, amb aquesta uh, completa tal, amb, amb, amb coses, doncs, amb, amb, amb històries interessants, com el fet de poder escoltar, doncs, uh, aquest, uh, segons quins discos allò, en directe o una altra vegada, com el que parlàvem abans uh, The Dream Nation, per exemple, o, o l'Spatchland okay. de, de, de Slim, Um, um, escolta, uh, per la propera edició, ja sé que ja vaig massa, massa aviat, però per la propera edició i tal, la, la, la, es, vosaltres confieu en seguir aquesta, aquesta línia de descobrir, de fer que la gent descobreixi nous projectes, a part d'obviament equilibrar-ho amb, amb, amb projectes ja consolidats, no?, suposo. Sí, en realitat és la, la línia que ens agrada perquè, bueno, és una mica... Ah, ahondar una mica ah, en cada un dels estils i uh -huh. intentar anar ah, a les coses més interessants de cada estil, no?, allò, anar descobrint, crec que és un més interessant que no quedar-se a la superfície de, de la varietat, o quedar-se amb l'indi més immediat uh -huh. o, o obvi, no? Uh -huh. Doncs escolta, Albert, eh, última, última cosa, a quant cotitzen les entrades i abonaments ara? Ara mateix ja estan a 125 els abonaments i a 60, a 60 les entrades per dia. I la venda d'entres anticipada va a bon ritme o què? Molt bon ritme, sí. sí. A molt bon ritme, no? Doncs, eh, doncs, escolta, Albert, eh, ja ens espadim i tal, però gràcies per eh, fer aquest repàs rapidíssim, perquè ens podríem estar hores aquí parlant d'aquest festival i de molts projectes que hi han aquí interessants, gent com Comets on Fire, DT3, els melins que estan perllà eh, projectes d'aquí, de, de, de, del país, com Veracruz, o Los Planetes, per exemple, moltíssims eh, noms, Blondie eh, Blond Redhead, que l'aura i tal destacava com una de les coses també molt interessants, molts noms que doncs, ho eh, podríem repassar, eh, però que, òbviament, per falta temps, eh, avui no, no podrem, però sí que sabeu, a eh, vosaltres que sou assidus a, a Interleguen Produccions i en Directe radio Ràdio Podcast, i des del format del 107.1 eh, de la FM a Matà de Pere Ràdio, sabeu que hem estat repassant al festival doncs, durant aquesta edició, durant aquestes passades eh, edicions del programa i eh, que, òbviament, doncs, només ens cal doncs, convidar-vos en aquesta propera edició, com no, com ho fem que l'any del primera Sound 2007. Alberto, moltes gràcies per atendre'ns a la nostra educada i, escolta, i ja ens veurem per allà, no? Molt bé, gràcies a vosaltres. Finga, ah, adéu. adéu. Doncs, eh, sentiu eh, Girls Against Boys i, i, bueno, i sentiu l'Albert Guijarro eh, doncs, presentant-nos una mica aquesta edició de la primera sauna 2007, també ens feia algunes eh, propostes eh, interessants i tal, o, o, o en qualsevol cas que, que, que podien lligar l'atenció i una d'elles era doncs òbviament un grup que no és ni molt és la primera vegada que ha sonat aquí d'Interlàvem Produccions mm. Estem parlant de claxons i ens destacava aquesta presentació al mig of the new future de claxons a les 3 de la matinada Golden Scan és el tema que sentiu novetat per iniciar Interlàvem Produccions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 23 és l'últim treball de Blondie Redhead, un treball que es presentarà en aquest Primera Sound 2007 que es dona cita a Barcelona a partir de demà, dia, a partir de demà, dia, dia 31 de maig. Blondie Redhead, una de les propostes que nosaltres recomanem, que, que Alberto Dijerro també com el codirector del Primera Sound ens recomanava avui, y que obviamente pues, no nos podemos perder y como no, A la presentación he habido un trabajo de una de las de la Estatal más importantes Los Planetas, se presenta la leyenda del espacio Las es alegrías del incendio Sí, la presentació eh, d'aquest nou treball dels governaments eh, Los Planetas, eh, que també estaran presentant, com us deiem, aquest eh, treball eh, en aquesta nova edició, Primera primer 2007. Nosaltres ens eh, anem despedint eh, fins la setmana que ve a una nova edició d'Interlecting Productions, Uh, doncs en el qual agafarem doncs, el format doncs, ja habitual. Uh, avui no hem hagut de fer agenda de concerts ni convidatòries bàsicament perquè em sembla que no hi ha color, no hi ha més oferta i a més les sales de concerts tampoc ja no en busquen uh, gaires i tal, tenia en compte la competència. Per tant, nosaltres doncs, ens en retirem fins la setmana que ve us explicarem el que ha donat de si perquè com no Interlaquem Produccions cobrirà a la primera sala 2007, com cada any. Uh, per Matapé a ràdio, per indirecte a ràdio poc, per interlocar en produccions pel programa de la gran minoria de passió. Fins la setmana que ve, us deixem amb els caps de cartell de primer de segones Machine Punkings.